Шоста. Спалах блискавки, грім. Ну що? жбурляємо його і пензлюємо додому, ні? Ми з хіпі скинули черевики, щоб їх бува не засмоктало, і по чезі перелізли через тин. Дзвінка допомогла перекинути тіло на ту сторону, я ж усе розмірковував, коли воно до біса почне остигати. Ми грузли босими ногами у мокрій траві, крізь яку проникали холод і дух болота, важкий і гострий. Хапай міську. Я взяв. Давай розхитаємо його, щоб далі закинути. І ми розхитали тіло. Як пригадується, тато з дідом не раз розхитували в дитинстві мене. І раз, і два, і три. Тіло важко, невисоко залетіло в повітря. І так само важко бухнуло на ґрунт. У трьох метрах від нас. І болото відмовилося засмоктувати його. Кілька хвилин ми стояли абсолютно нерухомо, мовчали, сілкуючись зрозуміти, чому наш геніальний план з потоплення головного доказу взяв і не спрацював. Чорт, а він не тоне? Мені прийшло в голову, що нерухоме тіло може пролежати на поверхні болота до кінця літа. А ми не можемо підібратися ближче, щоб достойним чином перепоховати нашого колегу. За моєю спиною дзвінка розпачливо вдарила себе по нозі. "Хіпі, стремтячою губою спитав – «Міську, а що тепер?» Я знизав плечима, сів на тин, обмірковуючи ситуацію. Спробую помаленьку підійти до нього, тримаючись за зв'язані ремені. Якщо почне засмоктувати мене, швиденько витягнете. Я візьму рискаля і трохи розпушу під ним ґрунт. Вони зв'язали докупи пояси, і я, немов, новачок-сапер обережно, дуже повільно порачкував до трупа. Ямки, що залишалися на землі від моїх долонь, Неквапом наповнювалися водою. Спалахнула блискавка. Я дивився собі під руки, щоб не провалитись завчасу. Несподівано дзвінка голосно скрикнула. «В... він...» Я повернув голову, продовжуючи стояти рачки. «Що, дзвінко?» «Він...» Порухався. Підняв руку і опустив. «Він живий!» «О, знову...» Я глянув на тіло. На секунду мені здалося, що я от-от прокинуся від невдалого сну. Федя, якого ми вважали передчасно особшим, зараз ворушив рукою, силкуючись встати. Дзвінка скрикнула ще раз, притищи побілі руки до рота. Я вкрився великими мурашками, а серце закалатало, як після ін'єкції адреналіну в міокарт. Демонічний Федя, спершись на руки, сів і тепер трусив головою, мабуть пробуючи в'їхати в суть подій. Він підняв лице і з диким виразом озирнувся навкруги. Кров повністю залила ліве око. І Федя рухав ним, наче риба. Раптово наші погляди перетнулись. Я побачив там смерть і відвів очі першим. Неймовірно, але Федя зіп'явся на ноги і рушив у моєму керунку. Мене спаралізувало. Десь за спиною тихо повискувала дзвінка. Федя, освітлений спалахом блискавиці у закривавленій, перемазаній землею сороці, з бідою надіті мною, ступив два кроки вперед і знову щось проревів. Із неба впали перші дрібні краплини дощу. Я піднявся на ноги. Мої коліна тремтіли, і здавалося, я отот -от впаду Феді в обійми. Жах викристалізований, наче гранула кокаїну, все проникаючи, мов гелій, тік моїми порами замість лімфи. Я підняв лопату навпереваг, тримаючи її, як алебарду. Феді наблизився ще на крок. Здавалося, він готується до вирішального китка, щоби забрати мене на той бік із собою. «Я заніс лопату над головою. Спала блискавки. Удар грому. Грім ще виводив свій реквієм, а події стали відбуватися зі швидкістю смерчу. Із грізним бойовим риком Федя кинувся на мене. За спиною запищала дзвінка. Лопата в моїх руках описала блискучу дугу і врізалася Феді в ліву скроню, проламуючи кістку, краючи м'які тканини лиця, як застигли морозово. Федя завив, і в цю ж мить ми обидвоє провалилися під воду приблизно по пояс. Десь позаду ми тушилися мої друзі, пробуючи витягнути мене з багна. Від холодної болотяної юхи яйця вмить стали тугими і болючими. З останньою надією я стиснув пряжку свого ременя. Ривок, і я вже на твердому. Федя мукав, розмахуючи руками. Після стількох ударів у нього було щось негаразд із координацією, але від цих поривань багно засмоктувало ще сильніше. Шар ґрунту колихався, ніби трав'яна ковдра на вітрі. Раптом його, пурхаючи, руки впали на мою гомілку і впевнено потягли до себе. Я завалав на все горло і опустив, що було сили рискаль на його передпліччя. З-під металу цвиркнула кров. І хватка послабилась. Я висмикнув ногу і відрачкував подалі. Дрібна мжичка переросла в грозу, дощ вперся в землю холодним сірим стовпом. Феді продовжував мукати, багно засмоктувало його а я не міг відірвати погляду від траншеї, проробленої рискалем на його чолі. За кров'ю проступало щось бліде, про що думати зовсім не хотілося. Кожне з нас спостерігало зі свого місця. Що буде далі? Федя гріб руками і дер нігтями дерен. Силкувався вхопитися за корчики трави, але вони провалювались у слід за ним, у чорне озеро води, що розросталося із кожним його рухом. Федя мукав, а темрява засмоктувала його все глибше і глибше. Нарешті, під від дощу поверхнею, зникла і ця закривавлена голова. Я перевів подих, як пекельний Федя випірнув по груди. Він виплюнув, воду, він виплюнув воду, але відразу ж провалився назад. Тепер уже назавжди. Залишилося тільки чорне око на зеленому килимкові трави. Від дощу вискакували бульки, які довго не тріскали. Я переліз до своїх друзів. Злива сильнішала. І ми... Побрали додому. Кінець шостої глави.